Що ж здобув вогнем і жорстокістю? Купу попилу і обгорілі кістки? Воїстину, як сказано в писанні, про яке мені дано буде довідатися лише згодом, що за користь людині, коли здобуде весь світ, а занепастить душу свою? Не було ще другого вечора в Плютян, і ми з дідом Плютою даремно старалися, упольовуючи ведмедя, на святки – Щоправда, м'ясо знадобилося в нашій нужді, а сиру шкуру ще треба було висушувати біля вогнищ, які ми палили вдень і вночі, самі зігріваючись біля них і прогріваючи замерзлу на камінь землю, щоб легше було довбати її для нових наших жителів. З теплих прихистків вигнано нас на лютий мороз, і ми заривалися тепер у землю, мов звірі. Видобували нори, прикривалися ялиновим і сосновим гіллям, допоки спорудимо якісь землянки, де вдасться зберегти тепло і людський дух. Старе і мале запекло довбали холодну землю, і я довбав разом з усіма, а може і поперед усіх. Усі гірко плакали за втраченим життям і співали на нові надії. І я хоч не плакав з ними, зате співав з вірою і облаганням, щоб у полі врожайну, ой, дощ боже, на таку буйно пасіці рійно, ой, дощ боже, у дворі забройно, в коморі повно, ой, дощ боже, а в домі склінно, на челядоньку, ой, даждь Боже, на дворі щастя, на ходібеньку, ой, даждь Боже, на ходібоньку рогатою та ще й дрібною, ой, даждь Боже. Хай же вам буде Богу дорозі, ой, даждь Боже, на кожнім броді, на перевозі, ой, даждь Боже, милозвіншуєм щастям, здоров'ям, ой, даждь Боже. «Приречені на спеленизну ми хоч і порятувалися, були холодні і голодні, в плачах, скорботі і знемозі, заривалися в байдужу землю, щоб знайти, бодай, тимчасовий прихисток. Самі уперто жили надіями і ридаючи все ж виспівували. Ой, опустились в глибоке море, в глибоке море». На саме дно винесли звідти три пожитоньки. Перший пожиток – озиме жито, озиме жито людям на хлібець. Другий пожиток – світлу водичку, світлу водичку й та й неземельку. Третій пожиток – зелену траву, зелену траву для ходібоньки. Я вже давно забув про княжі пива меди, про мідні столи, золоті і срібні ложки. Не був я вільним і веселим огнищанином княжем і не згадував про те, Бо добровільно, без примусу, може, і з якоюсь дивною радістю став смердом. Став заволохотілим, зачучвирілим, мов би, навіки у землю, та то лише моє тіло, а душу свою я оберігав сіляко, не давав забруднитися, підіймав її над своєю недолою, і душа моя в незлагодах того нещасного щедрого вечора впертої дзвінку виспівувала». Ой, рясна, красна, калина в лузі, ой, даждь Боже, а ще найкраща назимка у батька, ой, даждь Боже. По воду йшла, як зоря сіяла, ой, даждь Боже, з водою йшла, як бджілка гула, ой, даждь Боже. Хоч як безнадійно виснажував мене дід Плюта, я все ж зміг здолати його, бодай раз – і вислозно з хижі, щоб опинитися біля криниці, коли беруть з неї першу воду. Вірив я, що Назимка буде серед тих жінок і дівчат, і віра моя справдилася. Я приспів саме тоді, як Назимка опустила тяжке дерев'яне відро в криницю і перехиляла його, щоб зачерпнути повне. Ось нагода виказати свій сприт, своє уміння і свою силу. Я лагідно відтрутив дівчину плечем, набрав повне відро, видобув його з криниці, відчепив от поворозу і мовчки поніс поперед назимки. Вона йшла позаду зовсім нечутно, але я знав, що вона ось тут і неголосно сказав: "Уникаєш мене, а я ж приїхав до тебе. До мене чи по мене?" насмішкувато поспитала вона. "А коли й по тебе, то що? Згадай Київ і поглянь довкола, що побачиш. Там життя, тут недіння. Приїхав, щоб сказати мені про це, може і для цього?" коли б вже сама то присланий. «Звідки, знаєш?» – здогадалася. «І не поїдеш зі мною?» «Навіщо? Ти звик блукати слідом за своїм князем, а я стрижу на вогнище і палю лучево, і мені любо так. А вже мені не перемінитися. І ради мене? А я б за тебе готов світ віддати. Не отдав же? Та й не треба мені, я геть мала для світу». Аби ти тільки знала, яка ти.